Bom dia. A igreja é uma organização ou é um organismo? A gente pode dizer que a igreja é um organismo organizado em igrejas locais. Cada igreja, como esta aqui, é, necessita de organização. Mas antes que a igreja seja uma organização de qualquer espécie, ela é um organismo. E a igreja é um organismo, ela só pode ser um organismo graças a uma pessoa. Uma pessoa que não é qualquer um. Graças ao Espírito Santo. Muitos conceitos distorcidos a respeito do Espírito Santo. E talvez até por conta disso, ele até seja muitas vezes tirado das pregações, dos estudos. Ele, ele é pouco citado, ele é pouco mencionado. E, ao estudarmos o livro de Atos, nós não vamos poder deixar o Espírito Santo de lado de forma alguma, porque ele é o personagem principal. Ele tá agindo o tempo inteiro no livro de Atos. E é o Espírito Santo que proporciona que a igreja seja um organismo. Um organismo vivo. Um organismo onde pessoas são trazidas para dentro desse organismo, são unidas nesse organismo e unidas a Cristo. Cada uma delas e o corpo como um todo. O Espírito Santo faz isso. Quando começou isso? É chegado o grande dia. O dia que aqueles apóstolos, que aqueles discípulos estavam esperando. Eles se despediram de Jesus melhor, Jesus se despediu deles se dependesse deles, eles nunca iam deixar Jesus subir para o céu não senhor, o senhor não vai subir se dependesse deles, mas ele se despediu e ele disse para eles que eles tinham que ficar ali esperando e esperando pela promessa ali em Jerusalém, esperando pela promessa do pai, e essa promessa nós sabemos que é o Espírito Santo a vinda do Espírito Santo a descida por que descida? porque ele vem do céu Ele vem dos mais altos céus. Ele é Deus. E Ele veio para habitar na igreja. Ele veio para fazer uma série de coisas pela igreja. Ele veio para imergir. A palavra batizar, aquilo que Jesus disse, aguardem pela promessa. E essa promessa é o batismo. O batismo do Espírito Santo. Essa imersão. Esse ser colocado agora na na realidade de Deus, na vida com Deus, na vida com o corpo de Cristo. Um único organismo chamado igreja. Nós vamos ver o dia em que a igreja começou. Abre lá no livro de Atos, capítulo 2. Nós já passamos o primeiro capítulo e hoje começamos o segundo capítulo de Atos. Nós vamos ver os versículos de 1 a 13. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua atônitos e perplexos todos perguntavam uns aos outros que significa isto alguns todavia zombavam deles e diziam eles beberam vinho demais a igreja nasceu e vive por meio do Espírito Santo eles tiveram que esperar. Eles, apesar de terem vivido com Jesus Cristo todo aquele tempo e testemunhar em tudo que testemunharam, eles tiveram que esperar a vinda do Espírito Santo. A igreja não apenas nasceu do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, mas ela vive pelo Espírito Santo. Não existe outra forma de a igreja existir a Igreja Verdadeira, e aqui é que podemos fazer uma distinção muito clara, às vezes perguntam, ah, mas qual é a Igreja Verdadeira? Tem tantas placas, tem tantas denominações, tem tantos nomes por aí, a Igreja Verdadeira é aquela onde habita o Espírito Santo, o Espírito Santo habita naquela pessoa, habita ali, Então, esta pessoa faz parte da igreja, desse grande organismo que começou naquele dia. Muito bem, nós vamos ver três realidades, então, a respeito da igreja. A primeira realidade é que a igreja é uma colheita produzida pelo Espírito Santo. Ela é comparada a uma grande colheita. E Jesus já havia usado essa figura de colheita várias vezes. É como algo que Deus produz, Deus está produzindo. Agora, eu quero que a gente volte lá para o texto e olhe para algumas coisas interessantes. Porque Deus teve uma estratégia para esta colheita. Ah, sim, Deus tem estratégias. E as estratégias dele são as boas. Essas nós devemos prestar atenção. Chegando o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste não é o dia que começou com a igreja. Não foi a igreja que inventou o dia de Pentecoste. O dia de Pentecostes é um feriado judaico, era uma das três grandes festas judaicas. E é uma daquelas festas em que todos os judeus deveriam comparecer em Jerusalém. E esta festa, ela se chama Pentecoste porque tem a ver com quinquagésimo. porque que quinquagésimo? Porque eram contados 50 dias depois da Páscoa. É por isso que eles tiveram que esperar cerca de 10 dias. Porque a Bíblia diz que Jesus andou com os discípulos cerca de 40 dias. Então, se o Pentecoste foi o dia em que o Espírito Santo veio, o tempo de espera deles foi cerca de 10 dias. Então, quando tinha a Páscoa judaica, eles contavam 50 dias e aí tinha a festa do Pentecoste. E o que era a festa do Pentecoste? A festa do Pentecoste era também chamada festa das semanas, ou festa da colheita. Semanas, porque eram sete semanas. E se você contar 7 vezes 7 vai dar 49 e você vai ver que vai dar os dias lá. E festa da colheita? Porque era o dia em que, na primavera, normalmente já se tinha... Nas plantações, os primeiros frutos. Isso não é uma festa inventada pelo homem. Nós temos que avisar isso. Essa festa está lá na lei de Moisés. Esta festa foi instituída por Deus. Quando chegar o dia de Pentecostes, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar estas primícias. Primícias é isso. Às vezes a gente vê essa palavra primícias na Bíblia, nas versões mais antigas, e não e não associa que primícias nada mais é do que primeiros frutos. Eles tinham que pegar aqueles primeiros frutos e levar ao sacerdote. O sacerdote agradecia a Deus por aquela colheita, apesar de a colheita nem ter sido completada ainda. Mas eles e levavam. era feita uma grande festa ali em função da colheita. Muito bem. porque Deus teve uma estratégia aqui? Em primeiro lugar, no texto que nós lemos, a gente vai pular um pouquinho aqui para o versículo 5, diz que havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Preste atenção como Deus faz as coisas. Jerusalém estava cheia de judeus vindos de todas as partes. Não se esqueça que na época do cativeiro, os judeus é, foram dispersos. tantos babilônios, quantos os persas depois, eles dispersaram, eles não, não voltaram todos lá para o território de Israel. Eles ficaram espalhados. E quando tinha estas festas, eles iam para Jerusalém para junto com seus irmãos israelitas poderem celebrar aquelas festas. Então veja que Jerusalém aqui tá cheia, tem muita gente. Ela multiplicava muitas e muitas vezes a sua população nessas épocas de festa. Você vê que tem gente aqui, são mencionados inclusive os lugares de onde essas pessoas vinham. E se você fosse pegar no mapa aqui, você vai ver que tem gente da onde hoje é a Turquia, gente de Roma gente dali da volta, árabes, judeus que moravam, judeus árabes, não são árabes, árabes, muçulmanos, né? até porque não existia um muçulmano nessa época. Você tem pessoas é, que viviam nesses lugares judeus, em todos esses lugares, na Etiópia, no Egito, e que agora eles estão todos em Jerusalém. A segunda questão que envolve a estratégia de Deus, além de Deus usar o momento externo, em que a cidade está cheia, está repleta de gente, judeus, é porque existe um simbolismo aqui. Assim como o Pentecoste, a festa judaica, era a festa de uma primeira colheita, era a primeira colheita, eram os primeiros frutos, agora Deus vai mostrar que tem uma outra colheita prestes a acontecer. A primeira de muitas colheitas, a primeira de muitas ações do Espírito Santo de fazer com que pessoas agora recebam a Ele, recebam o Espírito, recebam a Deus em suas vidas e passem a fazer parte desta igreja, deste organismo que Deus criou. A igreja é uma colheita produzida pelo Espírito Santo. Existem muitas estratégias para igrejas, eu vivo falando sobre isso aqui. Tem muito livro, tem muita gente que gosta de pegar coisas prontas e vem todo o sistema. Se você fizer isto durante tantas semanas, se você fizer reuniões nas casas que tenham tais e tais elementos, se você usar tais tipos de música, se você fizer tais tipos de programação na igreja, se você fizer isto e se você fizer aquilo, olha, infalível. Funciona? Algumas funcionam. Elas realmente atraem as pessoas para fazer parte da organização. Mas para fazer parte do organismo chamado igreja, depende de alguém chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo tem a sua própria estratégia. E é ele quem produz a colheita. A segunda realidade a respeito da igreja, além de ela ser uma colheita produzida pelo Espírito Santo, não é o homem que produz, é que ela é uma ferramenta capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele não veio como Jesus veio. Jesus ele veio na forma de um ser humano Ele foi concebido no ventre de uma mulher Ele nasceu como uma criança qualquer Embora sendo Deus e jamais deixando de ser Deus Ele foi perfeitamente humano em todo tempo Podia ser visto, tocado, ouvido Ele comia, ele sentia sede Ele teve dor Ele morreu Ele ressuscitou como um ser humano mas o Espírito Santo como é que o pessoal ia entender que a promessa estava se cumprindo como é que o pessoal lá ia entender que o grande dia realmente havia chegado será que eles tiveram que fazer algum culto especial será que eles tiveram que fazer algum tipo de jejum especial será que tinha alguma oração de poder especial para que o Espírito Santo viesse Nada disso. O versículo 2 diz... De repente... Repentinamente... Sem qualquer aviso... Sem qualquer preparação... Além daquela que eles já vinham mantendo durante aqueles dez dias. O que eles vinham fazendo? Nós falamos na semana passada. O que eles faziam? Eles estavam juntos... E eles oravam. Eles apenas esperavam. Repentinamente... O Espírito Santo anunciou a sua presença. Como o Espírito Santo anunciou a sua presença. Agora aqui nós temos que prestar atenção no que a Bíblia diz. que não nos mitos que existem por aí. Porque existem muitos mitos a respeito do que aconteceu nesse dia. E tem gente que imagina que o que aconteceu nesse dia é um fenômeno que deve se repetir outras vezes. Mas este é um fenômeno exclusivo para este dia, para este acontecimento. Então nós precisamos ver exatamente o que aconteceu e não precisamos recorrer a nenhum outro recurso que não seja a própria Bíblia. Primeiro lugar, o pessoal diz, "Ah, teve um vento. Ficou, teve um vento, ficou todo mundo descabelado lá, caiu todo mundo. E tem lugares por aí que o pessoal cai de verdade. O pessoal cai, vira cambalhota, se arrasta pelo chão, dá gargalhada e diz que é o Espírito Santo. Aqui não teve uma ventania. Se você prestar atenção no texto, você vai notar o seguinte: de repente veio do céu. Por que veio do céu? Porque o sinal é que vinha de cima. As pessoas tinham que entender que alguém estava chegando. Veio do céu o quê? O que tá na sua Bíblia? Um um som. Um som de um de uma brisa suave arrastando folhas não? Não, né? o som de um vento que tipo muito forte o que é um vento muito forte nós temos nomes para esse tipo de vento não temos eu nunca presenciei e nem quero presenciar não quero estar na frente de um tornado de um furacão não quer estar na frente de um a nossa casa lá em bom jesus dos se como ela fica num lugar alto dependendo da época do ano bate um vento ali. Tem um dito popular que é assim, onde o vento faz a curva, né? Eu não sei se vento faz curva, mas eu sei que o vento ali, ele tem algum movimento diferente que você tá dentro de casa e escuta o vento a assobiar, bem forte. Você já ouviu vento a assobiar? Eu não sei se você já ouviu o vento a assobiar muito forte. Mineirão é bem forte. Ele é daqui só, né? Ele não vai para lá. Ele é um vento gaudério, né? É um vento gauchesco, né? É um vento com sotaque de gaúcho. Ele chega, tchê, né? Mas é um vento forte. O que eles ouviram, ouviram, prestem atenção, ninguém ficou despenteado, ninguém caiu no chão, o que eles ouviram foi o som, o som de um vento muito forte vindo do céu. E esse som encheu a casa aonde eles estavam esse som tomou conta do lugar. Assim como na partida de Jesus, eu entendo que eles tiveram um misto de emoções, eu acho que aqui também, eles tiveram... O que é isso? O que está acontecendo? Faltava algo visual, não faltava? O ser humano precisa de algo visual. Então surgiram o quê? Línguas de fogo. Aqui tem mais um mito. Tem gente que imagina que tem umas linguinhas assim... Língua é como se fosse de gente pegando fogo, né? a cara tomou uma cachaça e ficou com a boca em labaredas, assim. O que são línguas de fogo? Se você olhar para uma fogueira, você vai ver o quê? Labaredas, línguas. Dá a impressão que elas estão lambendo o ar, não dá a impressão? O fogo tem essa aparência. Deus podia ter usado várias coisas, mas possivelmente, alguns aqui até entendem que possivelmente... Deus quis dar um caráter solene àquele momento, tão grande, que só um evento muito característico tinha acontecido há bastante tempo atrás e que foi marcado com esse tipo de presença. Foi quando Deus falou com Moisés, por meio da sarça ardente. A aparência era, era de fogo, mas não queimava. Assim como o pessoal que também não ficou queimado. Não é fogo, é uma aparência de fogo. Era algo que dava a entender a eles que Deus estava ali, com eles. Era um Deus poderoso, porque ele o som foi muito forte. E é um Deus capaz de fazer coisas poderosas. A visão daquela chama, algo que parecia, tinha a aparência de uma chama, tinha essa característica. Agora, repare, o texto diz, versículo 13, E viram que parecia línguas de fogo que se separaram Veja, imagina cada labareda dessas partindo na direção das pessoas. Não ficou ninguém de fora. Ou ficou? Diz que as labaredas se separaram, essas aparentes labaredas, e pousaram sobre cada um deles. Todos, todos, não foi só os, os especiais. Todos ficaram cheios, plenos do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a agir. Os discípulos agora sabiam que Deus estava agindo. Eles podiam ter uma noção muito clara de que ninguém poderia ter produzido aquilo. Eles agora tinham uma noção muito clara de que não era uma alucinação, não era nada produzido por drogas e também não estão em estado de êxtase, como alguns pensam. Alguns imaginam que ser cheio do Espírito Santo... a pessoa começa a virar o olho... e alguns saem girando... saem rodando... que nem peão... assim... já viu isso? Tem... mas aqui você vê pessoas conscientes... e o que eles passam a fazer... o que eles passam a fazer a partir de agora... é a demonstração da capacidade... que o Espírito Santo deu para eles... a Bíblia está nos dizendo que eles então... A partir do momento em que essa aparente labareda chegou em cada um deles, não chegou labareda nenhuma, quem chegou foi o Espírito Santo. Ninguém pegou fogo ali. Eles receberam o Espírito Santo naquele momento. E como prova, e como uma maneira de mostrar que ele agora estava agindo na vida deles, não mais apenas em volta, eles começaram a falar em outras línguas. E aí, mais uma pausa para as confusões. O que é outras línguas? Será que são essas línguas que às vezes a gente escuta e que, na verdade, o dicionário do pessoal que fala algumas línguas por aí, ele tem duas páginas. Se tanto, acho que uma página cabe todas as palavras. É Xambalá, Sumbalá da Caia e por aí vai. E resume-se nisso. É língua da onde? De lugar nenhum. E qual é o argumento? São línguas estranhas. E por quê? Porque algumas versões trazem isso. Línguas estranhas. Mas estranhas para quem? Estranhas para os galileus. Porque aqui é dito claramente que eles falavam nas línguas daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Preste atenção no seguinte. Você tem lá um judeu romano, por exemplo. Ele vive em Roma. Até... Muito possivelmente, mais provavelmente, ele nasceu em Roma. Ele pode até conhecer um pouquinho do aramaico, do hebraico, porque eles conservavam isso, mas o que ele falava no seu dia a dia era o latim. Ele, neste momento, ouviu que tinha gente falando em qual língua? Blá, blá, blá, blá, blá, blá, incompreensível? Não, ele ouviu alguém falando em latim. E o cara do Egito... Ele ouviu alguém falando na sua língua materna. É isso que tá escrito aqui. Eles os ouviram falar nas suas línguas maternas. Deus age de forma extraordinária muitas vezes. E este é um evento extraordinário. Agora, eu queria chamar a atenção para só mais um detalhezinho aqui. Antes da gente aplicar um pouquinho. Aqui diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, versículo 4 diz isso, eles ficaram cheios do Espírito Santo. No livro de Atos, nós vamos notar que algumas vezes, Deus faz este enchimento excepcional, ok? Existe uma capacitação, uma espécie de um bônus extra que Deus dá-lhe. Alguns homens tiveram, além da habitação do Espírito, em dados momentos, ficaram cheios do Espírito. Estevão, por exemplo, quando ele falou perante o Sinédrio, a Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Aliás, a Bíblia diz que ele era uma pessoa que vivia cheia do Espírito Santo e de graça. Agora, nós temos que fazer uma distinção aqui com o enchimento do que é dito pelo apóstolo Paulo, por exemplo... que aparece em outros trechos da Palavra... quando diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo... que é um outro aspecto disso. Aqui Deus capacitou estes homens em dados momentos... como aqui, por exemplo... deu uma capacitação extra, excepcional, poderosa... mas tem um outro tipo de enchimento... que é dito que nós devemos buscar na Bíblia. E se você olhar lá no contexto, esse enchimento... Ele não tem a ver com algo que Deus vem e injeta em você ali. É algo que você busca e que você obtém através da tua obediência. Através do controle do Espírito Santo sobre a tua vida. E quanto mais você está sob o controle do Espírito Santo, você pode crer Ele está te preenchendo. E conforme Ele te preenche, Ele te usa. Você é apenas um canal, você é um recipiente de... E Ele te preenche e Ele te usa. Ele te preenche Ele te usa. Mas Ele vai te preenchendo à medida em que você se coloca sob o controle dEle. Aqui não é isto. Aqui, embora haja um controle, é um controle praticamente forçado. Eles não tiveram aqui o que pensar, o que fazer. Eles não tiveram tempo para amadurecer, nada. Deus os encheu instantaneamente. Eles passaram a agir daquela forma. Então nós temos que fazer essa distinção. Outra distinção que nós temos que fazer é entre batismo do Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo. O batismo acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. E a partir deste momento aqui, você vai notar na Bíblia que não tem um evento semelhante a este, mas todas as pessoas que vão recebendo a Cristo vão recebendo também o Espírito Santo. Okay? Então esses esclarecimentos são importantes... A gente vai ver isso durante o livro. A igreja é um organismo habitado e capacitado pelo Espírito Santo. O poder que a igreja tem... e a igreja tem poder. Quem disse que a igreja não tem poder? Quem disse que falar em poder da igreja é uma coisa que nós temos que evitar a todo custo, porque é uma linguagem maldita, porque é tão mal usada por aí. A igreja tem sim poder, mas não é dela. Não é o poder do pastor. Hoje vem aí o fulano, o missionário fulano de tal, o doutor fulano. Este ele tem, ele tem o poder de fazer. Vocês vão ver, vai ser uma cruzada de milagres. Vai ser uma cruzada de fatos espetaculares porque ele está ali. O poder que é dado à igreja é um poder diferente. Nós vamos ver isso durante o Livro de Atos. Nós vamos ver que o poder que é dado à Igreja é sempre associado com a proclamação do Evangelho. Isto que está acontecendo aqui é um sinal. Isto que está acontecendo aqui é algo que chamou a atenção das pessoas. Tanto é que o texto vai dizer todos eles correram, as pessoas que estavam em Jerusalém foram para onde os discípulos estavam. Como Deus é sábio em fazer as coisas, a estratégia dEle funciona de verdade. Estes homens não sabiam, apesar de terem caminhado com Jesus, eles não sabiam o que era sair pelo mundo e pregar o Evangelho, a missão que eles receberam. Mas Deus os está capacitando de forma extraordinária, porque a igreja tinha que ter um começo muito sólido, muito marcante. E este começo tinha que ser em Jerusalém. Os judeus tinham que ser os primeiros a ser comunicados, a ouvir a proclamação. Agora, antes que os ouvidos deles estivessem prontos para ouvir... Algo tinha que chamar a atenção deles. E agora, algo muito poderoso chamou a atenção deles. Como que estes galileus... Você sabe que o galileu... O galileu era reconhecido em qualquer lugar de Israel. Eu, eu já sabia que o, que o galileu era meio caipira... Mas esses dias eu tava pesquisando um pouco mais... Eu descobri que os galileus, na verdade eles comiam certas letras das palavras. Eles eram pessoas, vamos dizer assim, mais rústicas. Eles eram bem bem de lá mesmo, do interiorzão. Então, eles pronunciavam algumas palavras de maneira errada, com sotaque forte. Quando aquelas pessoas olharam aqueles galileus, sabiam que eles eram galileus, sabiam que eram galileus que estavam ali, como é possível esses caipiras estarem falando na minha língua. Como é que ele fala? E eu, eu digo para você, eu tenho convicção que eles falavam fluentemente. Às vezes a gente arrisca conversar um pouquinho com o Steve e tal, né? Algumas palavrinhas ali, mas é bem devagarinho, né? E ele também tem que falar bem devagarinho se for falar inglês com aqueles que entendem um pouquinho. Mas ali eu tenho convicção de que eles falaram fluentemente, foram perfeitamente compreendidos. O Espírito Santo que agiu ali é o mesmo de hoje, não é outro. A diferença é que nós vivemos outros dias, a igreja não tá começando de novo. Nós não estamos mais em Jerusalém, nós já estamos nos confins do mundo. A igreja já está estabelecida em igrejas locais, com a sua organização já estabelecida. Por outro lado, buscar o enchimento do Espírito continua na agenda da igreja, porque... Só o Espírito Santo é que vai dar as capacidades e vai dar o poder para realizarmos aquilo que Ele quer que nós façamos. E Paulo diz lá em 1 Coríntios que ele distribui essas capacidades conforme lhe apraz. É um português mais comum para nós. Conforme a da sua vontade. Ele sabe muito bem como ele vai distribuir as capacidades. E ele não vai deixar ninguém de fora. Quanto a a falar em línguas e outros dons especiais, nós vamos ter oportunidades mais para falar sobre isso, porque que nós entendemos que hoje esse dom é absolutamente desnecessário e ele não faz mais parte é, dos dons da igreja, porque nós entendemos dessa forma. Mas seguindo em frente e falando em sinal, falando nesse sinal que foi dado, Nós vemos que, além de ser uma colheita produzida pelo Espírito e uma ferramenta capacitada pelo Espírito, a igreja é uma voz utilizada pelo Espírito. Olha o versículo, versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados. Eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Depois, no versículo 12, novamente, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Até então, você não tem ninguém se convertendo aqui, ok? Não tem ninguém se convertendo. O que você tem? Uma grande interrogação na cabeça das pessoas, uma enorme interrogação. O que significa isso? Isso não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que está acontecendo. Agora, palavras como atônitos e perplexos, não a gente não usa muito, né, no nosso dia a dia. O que é uma pessoa atônita? É uma pessoa que tá meio perdida. Ela tá tentando entender o que tá acontecendo. Eles correram para aquele lugar, quando eles chegaram lá, o que eles viram? Uma pessoa falando na língua do lugar onde ele veio. E Perplexo. Perplexo eu já usei uma vez aqui, né? Perplexo é a mesma coisa que ficar de queixo caído, de boca aberta. Aquela pessoa tá tão admirada que para... O que é isso? O impacto foi grande. Houve uma grande perplexidade. As pessoas agora estavam prontas para o que vinha em seguida. E o que vem em seguida? Semana que vem. O que vem em seguida é a pregação. O que vem em seguida é para onde Deus quer levar essas pessoas. A verdade elas vão ter que ouvir a verdade. Elas não se converteram ouvindo línguas. Elas não se converteram por causa de barulho. Elas não se converteram por causa de nada disso. Elas vão se converter depois que elas ouvirem Pedro falar. É importante nós notarmos isso. Mas, entre os perplexos, não teve só aqueles que pararam e ficaram ali. O que é isto? A Bíblia diz que, no versículo 13, alguns, todavia, Fizeram o quê? Zombavam deles. E diziam, eles beberam vinho demais. É a primeira vez que acontece zombaria, porque as pessoas estão vendo Deus agir? É a primeira vez que as pessoas zombam daquilo que está acontecendo, que é obra de Deus? Não. Não foi nem a primeira, nem foi a última vez. Porque os homens vão continuar zombando zombando das coisas de Deus. Sempre vai haver zombadores. A questão é que houve perplexidade. E uma pergunta que eu acho que nós temos que fazer a essa altura é que tipo de perplexidade a igreja causa hoje nas pessoas. Que tipo? Porque, olha, sinceramente, eu quero admitir uma coisa aqui. Muitas vezes, o que se vê é digno de zombaria. Infelizmente, é digno de zombaria. Mas muitas vezes não tem nada a ver com zombaria hora que eu quero puxar o assado para nossa brasa aqui mas alguma coisa que nós fizemos no nosso culto hoje é digno de zombaria alguém fez alguma coisa hoje aqui desde que nós chegamos e nós cantamos fizemos as nossas ofertas nós Oramos e agora nós estamos ouvindo a palavra de Deus alguma coisa do que tá acontecendo aqui é motivo de alguém sair daqui e dizer esse pessoal aí tá tá louco Isso bideram. Então, tão doidos. Eu tava brincando hoje de manhã com a, com a Zane, que nasceu um cogumelo bem ali na no gramado, e a Zane não conhecia que tipo de cogumelo é aquele. Eu disse: ah, "Aquele cogumelo ali é bom para pôr no chimarrão". Pica ele assim, ela: ah, será que fica bom?". Fica, só vai ficar doidão, você você aí, vai. Ver. Você vai ficar bem animada no ponta. Mas a gente aqui não tem essa prática. De, de fazer coisas que, que possam atrair a zombaria a dos incrédulos. Embora haja por aí. Em todo caso, sempre vai haver reações diferentes às ações de Deus. Uma pessoa que se converte e se converte de verdade, ela sempre é alvo. É alvo de perplexidade, não é verdade? O que aconteceu com você? Se é conversão, não é assim? O que houve O que houve com você? Por que você não vai mais lá na tal lugar? Por que você não... Por quê? Por quê? Por quê? Mas muitas vezes... nós somos alvo de zombaria. Eu fui alvo de zombaria. Ah, você... E quem me conheceu no passado... e vocês podem, qualquer dia... ter uma entrevista com essas pessoas... diz não é possível. Em alguns lugares... lá em Atibaia... a gente antes de vir para cá... em algumas reuniões... assim Eu estava testemunhando sobre as coisas que eu fazia no passado, as coisas em que eu acreditava, o pessoal dava risada. Mas o pessoal dava risada de mim, no começo não eram os, os meus irmãos em Cristo, porque agora eles riam, então não rindo de mim, estão rindo da situação. Mas na época as pessoas riam de mim, me achavam ridículo. Você tem certeza mesmo? O fato é que o Espírito Santo, ele vai usar a igreja como sua voz sempre. Nós somos a voz de Deus neste mundo. Não somos? Como é que Deus fala com as pessoas? Quem é que tem a palavra? Quem é que tem o Evangelho? Não é a igreja? E Deus vai usar. Mas vai usar dentro da vontade dEle. Ele vai causar perplexidade de acordo com a vontade dEle. E se as pessoas zombarem, você não tem que se incomodar com isso. Porque Ele é soberano. E Ele vai alcançar quem Ele tiver que alcançar. Com zombaria, com cara feia. Não importa não importa além de uma colheita nós somos essas ferramentas e somos essas vozes a igreja pode ter estratégias eu acredito até que a igreja deve ter algumas estratégias o que vamos fazer? como vamos fazer? qual é o melhor planejamento? ela tem que ser organizada, tem que ter alguma organização mas a igreja não deve esperar que as suas estratégias cumpram o papel que é do Espírito Santo aliás Uma vez que o Espírito Santo já tem as estratégias prontas, ele tem as estratégias, ele sabe como usar uma situação, ele sabe como colocar uma pessoa na sua frente, na sua vida, ele sabe como ele vai usar uma circunstância, tudo isso ele sabe. O que cabe a nós é estarmos em sintonia, como indivíduos e como igreja, para sabermos para onde o Espírito nos levando. Isso não tem nada de místico. Ah, vamos ver o que o espírito vai vai nos dizer. Vai ficar aqui um dia aqui, vão vamos... e alguém vai vai levantar e falar: "Ah, eu entendi, o espírito tá falando comigo tal coisa". Não. É no dia a dia, é na vida da igreja, é na minha vida pessoal que isso se processa. A igreja deve colocar em prática as capacidades dadas pelo Espírito Santo. E não devemos nos confundir As capacidades tem que ser capacidades extraordinárias. O tempo das capacidades extraordinárias já passou, já cumpriu o seu propósito quando a igreja foi iniciada. Os dons de sinais tiveram seu propósito e esse propósito já foi cumprido. E nós vamos ver isso durante o livro de Atos. Nós vamos ter oportunidade de, de falar mais sobre isso. Mas tem outras capacidades hoje em dia e nós... Devemos colocar isso também na nossa vida individual e a igreja precisa estar atenta para entender quais são as capacidades que há na igreja. Mas o que nós temos que buscar? Nós temos que ficar buscando, escolhendo qual é a capacidade que nós gostaríamos de ter ou aquilo que eu acho que eu deveria fazer. Voltando para a primeira Coríntios, parece que não é isso. Paulo diz que como um corpo... A igreja funciona de forma coordenada. um é mão, mas a mão está ligada ao braço. O braço está ligado ao tronco. A mão precisa do olho, porque senão ela não sabe. Ela pode até tatear, mas com o olho ela, ela funciona muito melhor. E o olho precisa da mão. E a mão precisa do pé. E todos precisam da cabeça, que é Cristo. Para que isto esteja funcionando adequadamente, não é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não é assim. O que a Bíblia diz é que nós temos que buscar a plenitude, o enchimento. Isso nós temos que buscar. E como eu busco o enchimento? Buscando mais e mais fazer a vontade de Deus a cada dia. O que Deus tem para mim? Isto. E quanto mais eu me alinho, quanto mais eu me ajusto e obedeço... Assim ele vai me encher, vai me preencher, vai me capacitar e eu sou uma ferramenta útil. Uma ferramenta que funciona, que tem utilidade. E por último, a igreja deve estar preparada para todos os tipos de reação. Eu penso que nós devemos causar perplexidade, sim. Eu acho que nós temos muito com o que impactar o mundo aí fora. Nós temos que impactar o mundo com a nossa mensagem. A nossa mensagem é a mensagem. Não é qualquer mensagem. Nós não temos um livrinho de um autorzinho, uma historinha que alguém inventou. Nós temos a palavra de Deus, que é o poder de Deus. A palavra, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do não judeu ou do grego. Mas... Nós devemos estar preparados para todos os tipos de reação. E eu penso que nós devemos causar perplexidade não só pela nossa mensagem, mas, evidentemente, nós devemos causar perplexidade nas pessoas com as nossas vidas. As pessoas ficam perplexas de ver o quanto nós somos leais a Deus. Elas ficam perplexas de notar o quanto nós amamos a Deus é bom que a gente entenda que isso que o Daniel leu hoje o Senhor Jesus disse que é o primeiro mandamento esse é o número um é a prioridade número um mas é bom que a gente saiba você vai pode se frustrar se você pensar que você vai continuamente amar a Deus com todo o teu coração com toda a tua força com todo o teu entendimento você vai falhar, mas busque continue fazendo e fazendo isso e vivendo isso As pessoas vão ficar perplexas. Elas não vão ver uma perfeição em nós. Elas não vão ver pessoas que são os poderosos ou os santinhos do pau oco, como se diz, né? O que elas têm que ver são pessoas que estão buscando sinceramente fazer a vontade de Deus e que pregam a palavra de Deus. E quanto às reações, nós temos que buscar de seguimento. Entender? Por que aquela pessoa tá zombando de mim? Por quanto tempo será que ela vai zombar de mim? Por que aquela pessoa não me dá ouvidos? Por que aquela parece que tá interessada? Por que aquela ali pareceu interessada há tanto tempo e agora deu no pé? Tem muitas reações possíveis às ações de Deus. E nós temos que discernir cada uma delas. A igreja nasceu e vive por meio do Espírito Santo. Nós não somos absolutamente nada sem Ele. A igreja não existe sem Ele. A igreja não vive sem Ele. Que a gente possa compreender o que aconteceu naquele dia inaugural da igreja e o que o Espírito Santo continua fazendo e nos voltarmos em obediência, sermos controlados, buscarmos o controle dEle sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia tão especial que o Senhor reservou na história... um dia em que o Teu Filho já havia partido deste mundo... e que os discípulos estavam ali a sós... sem uma presença perceptível de Deus neles. Obrigado, Pai, porque o Senhor se fez manifestar. O Teu Espírito se manifestou de forma clara... de forma visível... de forma audível... E expressou a sua ação nos discípulos de Jesus de modo impactante. Obrigado, Pai, por esses primeiros frutos, essa primeira colheita, que assim como aquelas primeiras colheitas em Israel, era o prenúncio, era a esperança que apontava para para as colheitas futuras. Obrigado, Pai, porque o Senhor não faz nada ao acaso. Obrigado, Pai, porque as Tuas estratégias são perfeitas e porque o Teu Espírito age em perfeita sintonia com elas. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor também nos chamou para nos imergir no corpo de Cristo. Para fazermos parte desse organismo no qual o Espírito Santo age e no qual ele habita coletivamente e individualmente. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é quem nos capacita. Muito obrigado, Pai, porque não dependemos da reação das pessoas para entendermos se as ações do Senhor são corretas ou não, se a mensagem do Evangelho é correta ou não, sabemos que tudo depende de Ti, depende do Teu poder, depende da Tua capacidade. Por favor, Pai, nos ajuda a andarmos conforme as Tuas estratégias. Nos ajuda, Pai, a sermos controlados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo, plenos da Tua graça, Pessoas que transmitem, que transbordam o Teu amor, o Teu poder, não um poder fantástico através de coisas extraordinárias, mas principalmente para testemunhar do Senhor. Pai, por favor, nos ajuda a discernir as coisas que acontecem à nossa volta. A maneira como as pessoas reagem à nossa mensagem e à nossa vida nos ajuda a nos adequarmos à Tua vontade e assim dependermos do Senhor, para que a Tua colheita seja feita. Nós queremos apenas e tão somente ser bons trabalhadores nesse campo que o Senhor possui. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.